Сунеми попереч чорні лунки, сунеми через палний ліс, ми, ями брам з вуглевої штчонки, плунеми через спом'ienia міст з білою «Було добре, так добре у давніших, молодших часах, що не треба було голитися так, як тепер, раз на два дні, а навіть не завадило б щодня. Раз на тиждень людина колись голилася, після лазні або перед лазнею. Але я волів після лазні, щоб менше боліла шкіра. І був спокій цілий тиждень зі шкрябанням лиця, Потім, із плином часу, з плином літ, двічі на тиждень уже треба було голитися, а тепер далі, з плином літ, тричі на тиждень треба, кожного другого дня. А не завадило б і щоденно. То що в цьому плані, як то кажуть, ліпші були часи колись. Але з другого боку, нема того поганого, щоб не вийшло на добре. О, хоч би й це Хоч би й це, через таке часте гоління познайомився я досить непогано із перукарськими салонами краю, і тим дивним плем'ям, котрим є перукарі, наслухався теж правдивих, напівправдивих і геть фантастичних, від початку до кінця вигаданих історій, оповідей, сцен жанрових, побутових і так далі, що міг би до кінця життя сидіти. Як сказав про себе один, навпроти порожньої білої стіни й оповідати. Але щодо мене й поки що, то волію ще ходити, аніж сидіти. Волію ще йти, аніж стовбичити на місці. Сюди, далі туди, наліво, прямо. А коли виросте мені борода, до перукаря йду в цій місцевості. Один, до речі, перукар не так давно мене голив у славетному місті Олькуш, а потім намовив мене зробити масаж обличчя довоєнним електричним апаратом Дарсонваля, що метав іскри при дотику зі шкірою. блискавиці кидав, списами колов мені шию і щокетими іскрами і оповідав при цьому про свої пригоди на фронтах усієї Європи під час Другої світової війни. Якщо йому вірити, то диво Боже і негоже, що він з того всього вибрався і стояв біля мене цілий та здоровий. Плутався він, варто зауважити. Змішувалися йому в ті його Іліадії різні міста, міста держави. Самі держави переставляв дати битв, перекручував прізвища генералів, вгадував нових, неіснуючих, мав мене за повного невігласа. За останнього йолопа в галузі географії та в галузі історії. Щоправда, то правда, що я був тоді, як собі пригадую, добряче змарнілий і виглядав на якогось такого переляканого. Тому, мабуть, мабуть, напевно тому, він так собі на мені відігравався. О, нахаба! Але базікати він умів добряче, треба визнати». Базікало то був, мабуть, найбільший на цілому Краківсько-Ченстуховському нагір'ї. Тож наслухався я, ох, і наслухався справдешніх і несамовитих перукарських оповідок. Ось вони, поміж іншим, переваги зрілого віку, коли ця блискавично відростаюча щетина на обличчі підштовхує людину до частих відвідин перукарських салонів. Під час цих частих відвідин перукарських салонів минула в мені теж. Пішла в забуття одна річ, що я її мав колись, коли рідко заглядав до перукаря раз на тиждень і навіть часом рідше. Дуже дурна історія. Мав я колись, ідучи голитися до перукарського салону, дикий страх, що натраплю на перукаря, котрий переріже мені горло. Звичайний перукар, котрому раптом прийшла в голову певна думка. і Він не може від неї відчепитися. Приклеїлася йому до мозку та думка. Перукар бореться, змагається з тією клятою думкою, але не дає ради. Опанувала його вкрай та думка. Мозок йому оплутала та думка. У голові йому проросло те зерно. І шов колись з вулицею свого міста. День був сірий, непоказний, але над містом пролітав якраз той скажений птах під латинською назвою Maniacalis Maniacalis із незвіданими трасами перельоту. Той, власне, котрий має туманію розкривати широко час від часу дзьоба, випльовуючи при цьому блюючи скаженим зерном зі свого переповненого скаженого вола. І воно, те, скажене зерно, впало на голову перукаря, що йшов вулицею, ні в чому невинного. До мозку йому потрапило, на той родючий ґрунт, і виросла в голові перукаря та, скажена рослина, з тієї ж, що і птах родини, маніакаліс, маніакаліс. Фауна і флора, скажено, буйна, розповзлися з її пагони. Оперезали, опанували ретельно і міцно всю голову перукаря. І певного дня, коли то настане той день, день цвітіння, зацвіте у голові перукаря червона кривава квітка. Одразу після того зацвіте, одразу ж, негайно після того, як перукар, що живе вже не своїм життям, а життям рослини, протягне перпендикулярно лезом бритви по шиї клієнта. Спершу квітка, що бризкає шиї клієнта, а одразу потім у голові перукаря тієї ж барви і того ж відтінку пелюсток квітка. Із моєї шиї та перша квітка. Бо саме я сиджу у кріслі, на троні, у крові». То саме я зайшов до того саме міста І зайшов до того ж саме перукаря І є саме той день, день цвітіння Перукар кесаревим розстаном перетинає мого борлака Тобто яблуко Адама, пуп'янок той І червона квітка зацвітає Брискає вгору, кров заливає прихилену до мене голову перукаря Розмірковував я колись докладно про всю цю справу. На кілька тисяч перукарів, розкиданих по усій прекрасній нашій країні. Чи ж не могла котромусь з них спасти на думку й проклюнутися, і зацвісти? Така ідея фікс, як кажуть французи. Могла? І мав я від цього висновку повне горло страху. Потім той страх мені минув, відійшов. Відступив од мене. Просто я забув про це. Аж тепер я собі про це пригадав, коли саме шукав перукаря, аби поголитися. Пригадалися мені в саму лиху годину, можна б сказати. Але ні. Перестав я цим перейматися, припинив, занедбав думання над тисячочисленними можливостями раптової і несподіваної моєї смерті. Я позбувся цих спекуляцій, це ґрунт безплідний, п'ятого, шостого класу ґрунт, сам пісок, де ніщо не вродить або майже ніщо, це пустеля хиб, таке думання не провадить ні до чого цей роздумів, плин, ні до чого доброго. Те, що я позбувся цих нещасних думок, вказувало б на те що все ж зі мною не так погано, що зі мною не найгірше діється. А та і мла, та і мла. Повертаючись до смерті, то ця справа виглядає у мене так. З одного боку, як я казав, занедбав я божевільні, божевільненні спекуляції про те, як загину, де, коли, від чиєї руки – з чиєї поруки, який проковтне мене вир, яка планета розчабить мою ясноволосу макітру, яка комета, який і чим підкутий чобіт, і так далі, і так далі. Тож це з одного боку. З другого боку, однак, я то признаю, ба навіть досконало орієнтуюся, що смерть ані на мить мене не полишає, на шиї вічно мені сидить. На чолі у мене вона виписана, під ногами моїми завжди вірно чатує. Тож це з другого боку. А з третього боку, то з плином часу, з бігом літ, я щораз більше не вірю у власну смерть, геть не бачу себе мертвим. Трохи інакше кажучи, геть не бачу цього світу без мене. Тож так воно і є. І попри те, що виглядає це все досить таке гіперскладно, досить таке гіпер-навіть парадоксально, то я тут не бачу ніякої суперечності, ніякої плотанини, ані штовханини. На мій розум усе тут гаразд. Шафа грає, комод танцює, а я сиджу на підвіконні, хвицею ногами, п'ю пиву, чекаю на гелікоптер, і серце мені калата». Знайшов я перукарський салон і увійшов до нього. Порожньо було, ані живої душі. Я зняв плащ і повісив на вішаку. Мішок прилаштував унизу. Три стояли перед зеркалами порожні крісла. Я сів середнє, під білим на червонім фоні оролом, що висів у рамці на стіні. Високо, майже під стелею, як і личить королівському птаху. Ніхто не являвся, ані шеф, ані дурник-помагач, Себто учень-підмайстер, Тож витяг я цигарки з кишені й закурив. Сидячи навпроти прямокутного великого дзеркала, Важко було не дивитися на нього і на того, котрий там. У глибині дзеркала сидів у кріслі, палячи цигарку. Важко, кажу, було на нього дивитися, і важко було на нього дивитися, як би тут сказати, безчуттєво, з байдужістю, як на когось чужого. Наче було так, що на чужого я дивлюся з байдужістю, але це не так. Отож, бо не дивлячись на чужого з байдужістю, як я міг би на себе в такий спосіб дивитися, на своє власне в дзеркалі відображення? Бачу я в цьому місці в кінотеатрі пам'ять когось, хто сказав би, що можна. Можна на чужого не дивлячись і з байдужістю на себе дивитися у той, власне, байдужий спосіб. Можна теж на всіх дивитися з байдужістю як на себе, так і на інших. Це вже менш незрозуміло. Але повернімося до них». Повернімося до тих двох, що сиділи навпроти себе в однаковій позиції, однаково палячи цигарку, однаково один на одного дивлячись з однаковим чуттям. Один у глибані дзеркала і другий у глибані дзеркала. У тридцятий рік життя ми вривалися за стрибком. Це не так уже й мало. Тридцять довших і коротших літ ми разом перебули й переміряли рівнини, долини, балки й кургани, що виставляли гострі гомілки, то легким клусом, то повним галопом, то кульгаючи, то повзаючи. І як міг би я не прив'язатися до того типа там, у глибині дзеркала, а я з другого боку в глибині дзеркала? Дивився я на це обличчя, що змінювалось, ймовірно, з плином часу більше чи менше, глибшали скроні, де народжувалися найчуттєвіші думки, волосся половіло щораз більше під тисячею сонць. очі набирали чого: блиску чи відтінку матового. Ясніли вони цієї миті дужче, ніж у раніших, молодших часах. Чи ж втрачали свій вогонь? Питаю, бо не знаю Для мене зміни якісь, якщо взагалі відбувалися, були наразі невидні Я не бачу відмінностей Для мене це обличчя і постать уся були такими ж, як у раніших, молодших часах Якщо кажу «молодші часи», то це не стосується мене Молодші часи, кажу, в тому значенні, що молодшим був вік землі, вік планети. Бо мої молоді часи, молодість моя ніколи не була молодшою, ніж тепер. і Як наразі і так далі буде йти, молодшою чи. Я ще цілком непогано почуваюся, усім тілом, а ще й розумом, і хай мене ніхто не лякає. Хай мене ніхто не лякає, що можливо, можливо, а вже ж, а вже ж є така теорія, а до певної міри навіть практична можливість, та раніше чи пізніше прийде неминучий час, коли ти будеш по той бік пагорба і будеш про це безповоротно знати. Про те, що йдеш униз по схилу, до загибелі, а не нагору, на сонячний захмарний верх. Зміни, що сталися і стаються на обличчі, в усьому тілі, у середній машинерії будуть аж надто помітні. Ну й добре. Але хай мене ніхто цим наразі не лякає. Коли надійде той час, якщо він взагалі надійде, якщо я його до себе допущу, то я скажу про це. Оповім про це, коли прийде та пора, той вечір із загадки Сфінкса, коли то ходиться на трьох ногах, септостарість, старість, що спирається на ціпок, а та імла, та імла, Дивився я на того у дзеркалі, і не тому, що дивився на нього з природнім почуттям, не міг уявити його собі іншим, ніж він є і був завжди, і, кажу це, не забуваючи. Не припиняючи ані на мить пам'ятати, що моє залізне здоров'я вже не є залізним. Болі якісь дивні часом маю. Під скроною над оком щось мене раптом гостро кольне. У суглобі правої руки щось мене шпигає, так що вся долоня на якийсь час мені терпне. Кілька зубів я згубив по темних завулках, кілька інших через недбальство... Головні болі часом навідують рідко, але зате, наче вдвічі, втричі сильніше лупить мені в голові. На стопах одвічні мозолі, із сичовим міхором щось не так, як має бути, надто часто сяти хочеться. Одна працівниця туалету, пісуардеса, як кажуть жартуни, Радила мені добряче натертися спиртом і на ніч класти туди собі підігріту цеглину. Вночі, власне, з тим стянням найгірше, коли треба три-чотири рази вставати. Незручно цей обмежує рухи, коли мешкаєш переважно по квартирах. Пригадується мені, як одного разу дві пані розмовляли про своїх пожильців. Спершу добряче плювалися і нарікали на них – але потім перейшли від так званих негативів до так званих позитивів. Хвалити почали деяких своїх гостей. «Мало я такого», – каже одна, – «то був такий делікатний і так тихо поводився, що вночі то до горщика сяв по нозі, аби галасу не робити». «Чи теба?" питала та друга. «Саме так?» – відказала та перша. Далі. Дальшого шматка розмови я не чув, бо добряче стишили голоси, Хехочучи, на шепіт перейшли, такий більш пристрасний. Повертаюся до своїх болів. А та імла, та імла. Тож це, може, нормальна річ ці мої болі, але для мене таємничі, несамовиті, бо не знаю звідки, чому. Ніколи цього не мав. Досить страшним є, але стоїть наче десь збоку, однак, хоч і діється в мені, у моїх тісних межах. Але все ж десь наче збоку, не належить до головного нурту до головного потоку, до головної життєдайної стихії, що пропливає крізь мене, прошиває мене рвучкою вогнисто, як черга з пістолета кулемета.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 один у глибині дзеркала, і другий у глибині дзеркала. Ну, як воно буде з цим усім? запитав тихо з глибини дзеркала один із них. Добре буде? Мусить бути добре відповів тихо з глибини дзеркала другий із них. Найбільш небезпечна та імла та імла. Так, її атаки жахливі, і жахливо-солодкі водночас, страхітливо-звабливі, жахливо-щемкі, щем над усіма щемами. Що тут казати? Якби не галузка яблоні... Так, якби не галузка яблоні, то вже б нас не було, уже б ми дали себе звабити. Так... Уже були б ми духами. Знайшлася пропажа. Себто увійшов перукар до салону якимись бічними закулісними дверима, що вели до комірчини, до кімнатки якоїсь маленької, де перукар, може, окрім перукарства, мав інший фах, алхімічні практики, може. Або, може, взагалі не було ніякої кімнатки, тільки звичайний туалет був. І нашого перукаря часто туди гнало. Бо, може, теж, як і я, мав проблеми із сечовим міхуром. Хтось мені радив для лікування міхура їсти багато петрушки. Навіть горілку заїдати петрушкою. Добрий день, кажу. Чого так пусто у вас? Де поділися клієнти? Зимно, шановний. Мороз. Усі позабивалися по щелинах. Так позабивалися, що їх взагалі не видно, кажу. Так воно і є добродію. Багацько б она умирало. пов'язав мені ззаду серветку, щоб мене спершу підстригти, а потім уже підголити. Волосся ні, кажу. Поголити тільки. Волосся ні. Волосся ні. Гарне волосся, сказав перукар. Кучеряве. І смикнув мене добряче за пасмо, аж заболіло мені. Але нічого не сказав я. Бо, може, це мало бути ознакою симпатії до мене? Хто його зна? Різні способи існують виявляти комусь симпатію. Світ багатий на форми, та й на зміст небідний. То, кажете, багато людей понавмирало? Кажу ж вам, такі хлопи. Перукар тепер мене намилював. Але нема чого боятися, вів далі Перукар. Людей тут у десять разів більше прибуває, ніж вибуває. До міді сюди їх тягне. Купу народу. Мідь тут у нас відкрили. Чули, напевно? Чув. Всі газети про це трубили. Кажуть, страшенно великі поклади. Більші, кажуть, ніж усі поклади в Європі. Разом узяті. О, так, так. Одні з найбільших у світі. Може, навіть найбільші? Хто його там докладно обчислить? У Чілі, кажу, мають теж багато міді. У Південній Америці. В Африці теж мають. У такій країні Родезії. Як є великий край, то все знайдеться. Візьміть добродію Росію. У них все є. Вугілля, мідь, нафта. Що тільки захочете. Золото, платина і дороге каміння. Але Польща мала, додав за мить. І стільки міді, додав ще по хвилі. Я не озивався, бо він голив мені тепер шию, тож не хотів я йому рухами м'язів перешкоджати, а собі тим часом якогось нещастя накликати на карк, тобто на шию. Він скінчив і почав мене злегка намилювати. Для другого. Легкого, коригуючого гоління. «Тож велика кар'єра чекає ваше місто, – кажу. Клієнтів вам не забракне». «Зі стриженням так, але з голінням то все гірше». «Вже заходить зоря гоління у перукаря», – зримував собі я мимоволі. «А, правда, добродію, машинками люди тепер голяться». Або тими із лезами, або тими електричними. Сам папа, читав я десь у журналі МОД, голиться електричною машинкою. Та сучасність всюди пхається, кажу, навіть до Ватикану. А, так, добродію, щоб ви знали. Відчинилися з вулиці двері до салону і зазирнув якийсь колега. Я бачив його в дзеркалі. Добрий день, пане Стефане. Сказав він Друг тварин тут у вас був? Ні, ще ні Де ж він може бути? Цього не знаю Мовив Парукар Може повісився? Сказав гість і пішов Крему дати? Спитав Парукар Ні, дякую Трохи крему тепер на мороз не завадить То дайте, але трохи Тільки не забагато, бо не люблю Перукар накремував мені лиця, і це був останній акорд його старань. Смикнув мене тільки ще раз добряче за пасмо. Гарне волосся, кучеряве, та не завадило б трохи укоротити. Я встав з крісла і кажу, де ж я тепер буду в самісінькому серці зими стрихтися добродію, аби мені голова мерзла? А взагалі, знаєте, то я роблю навпаки, ніж інші клієнти. Голюся у парокаря, але стражуся сам. Уже років з п'ятнадцять, мабуть. Машинкою? Ножицями. А, а, аж ззаду? Як ззаду? У дзеркальці ззаду добродію добре не побачите? Без дзеркальця стражуся. Взагалі не дивлюся в дзеркало. Читаю книжку або дивлюся через вікно на шматок цього світу і скубу себе ножицями. «На помацки! Скільки з мене?» «П'ять!» «Прошу!» Подав я перукареві шістку «Спорт запалити, добродію?» «А запалю! Я теж спорт палю! Я, добродію, вам скажу, що з усіх тих цигарок то вони ще найприйнятніші!» «Ну і найдешевші!» зауважив я «Раніше!» Перукар затягнувся глибоко – «Пам'ятаєте, добродію, були ті відпочинкові?» «Пам'ятаю. О, то як сіно було. Волоцюги на них казали». «Волоцюги? Тому що нічого не варті?» «Трохи так. А трохи тому, що відпочинкові. Що на відпочинку, так відпочивальники волочаться собі». «Ага, розумію», – мовив перукар. Підійшов до грубки і наклав дві шуфельки вугілля до жару. Коробка з вугіллям стояла поруч. «А ви теж до нас на роботу?» «Так, тобто, бо бачу мішок», – мовив Парукар. «На мідь? До копальні?» «Ні», – кажу, – «принаймні зараз не до копальні». «Знаєте, добродію тут когось у місті?» «Нікого», – кажу. Колись знав одного рабина, котрий був із Глогова. Мудра була людина, але умер. Тепер-то кожен мудрий. Тепер дурних нема. Один мудрий, а другий ще мудріший. Тому такі мудрі часи маємо в світі, кажу. Я витяг із кишені, вирізаний з газети клаптик. Може, знаєте, де це? Село Бобровиці, громада Хопля... Над лісництво слава!» Прочитав я вголос. «Далеко звідси?» «Іду туди на роботу, на порубку лісу». «Недалеко, близенько. До Хоплі якихось п'ятнадцять кілометрів автобусом. А звідти до бобровець десь із десять кілометрів. Може менше». «Справді недалеко», – погодився я, стягуючи з вішака плащ і натягуючи його на плечі. «Колись сюди до вас знову заскочу елегантно поголитися». «Ласкаво просимо», – сказав порукар. «До міста ж мусите добродію час від часу навідуватись, аби розважитися. Інакше добродію здичавієте в тих лісах. Пропадете добродію у тих снігах». Вийшовши від порукаря, подався я на автовокзал. Автобус до Хоплі був аж о 13.20. А то було тільки 10 ранку того дня. Трохи подумавши, чекати чи не чекати, я подався до крамниці споживчих товарів.